Sport ünnepélyek Lász a előtt Az újévi ünnepségek még nem értek véget. A nagy szertartások ugyan már befejeződtek, de csak most kezdődtek a sport a bárkoron, a cuklakang előtt. Engem, mint régi sportolót ez természetesen különösen érdekelt. Már napkeltekor kimentem minden nap, mert a versenyek kora reggel kezdődtek. Nem kis ügyeskedéssel elfoglaltunk egy ablak helyet a kínai képviselet második emeletén, és onnan néztük a versenyeket. Jól elbújtunk egy függöny mögé, csak így játszhattuk ki azt a tilalmat, hogy a régens jelenlétében a földszintnél magasabban nem lehet ülni. A régens egy függöny mögött trónolt a cuklakánk legfelső emeletén, a kormány négy minisztere az ablakon nézett ki. Először a birkózó versenyeket tartották. Nem tudtam eldönteni, hogy görög, római vagy szabad minden esetre szabályok szerint zajlottak. A győzelemhez nem kellett több, mint hogy az ellenfél a lábán kívül valamelyik más testrészével is megérintse a földet. Nevezési listák vagy előkészületek nem voltak. Egy nemes szőnyeget terítettek a földre, és a sok ezer néző közül jelentkeztek azok a férfiak, akik kiálltak egymás ellen mindenféle edzés nélkül. A versenzők csak egy kis ágyék kötőt viselnek. Jó növésű, izmos férfi mind. Vadmozdulatokkal hadonásznak az ellenfél orra előtt a bátorság látszatát keltve, és hencegnek az erejükkel. De a birkózásról fogalmuk sincs. Egy igazi birkózónak könnyű prédái lennének. A viadalok rövidek, és a párok gyorsan váltják egymást. A győzelemért folytatott, elkeseredett küzdelem nem jellemző, de nincs is külön kitüntetés a győztesnek. Mindkét küzdőfél, a győztes és a legyőzött, egyformán egy-egy fehér szalagot kap. Meghajolnak a bönpó előtt, aki kegyesen átnyújtja nekik a szalagokat, háromszor a földre vetik magukat, hogy kifejezzék a régens iránti tiszteletüket, aztán a legnagyobb barátságban együtt elmennek. Ezután a súlyemelő verseny következik. Egy nehéz sima kő fekszik ott, Száz meg száz újévi ünnepet látott már biztosan, ezt kell felemelni és a zászló árbóc körül vinni. Mert csak keveseknek sikerül. Minduntalan kitör a nevetés, ha valaki túlbecsüli az erejét. Elbizakodottan a kőhöz lép, aztán pedig alig tudja fölemelni, vagy ha a kő kicsúszik valamelyikük kezéből és majdnem szétlapítja a lábújait Ekkor messziről vágtató lovak patkó dobogását hallani. Gyorsan abba hagyják a kűemelést, kezdődik a lóverseny. Nagy felhőt kavarva száguldanak az állatok. A lóverseny részére sincs kitűzött pálya. Szerzetes katonák esnek most neki botjaikkal a tömegnek, mely elővigyázatlanul és kíváncsian az útban áll. De az utolsó pillanatban az előrobogó lovak utat törnek maguknak. Ezek a versenek is másmilyenek, mint nálunk. A lovakon nem ülnek lovasok, a gazdáik még a tartnál elengedik őket néhány kilométernyire a várostól, és a lovak szabadon szágoldanak a kelletlenül visszahúzódó tömegsorfala közt a cél felé. Csak Tibetben tenyésztett lovak indulhatnak, és mindegyik hátán egy kendőn a tulajdonos neve látható. Az istálló becsületéről van szó. Természetesen csak a dalai láma vagy a kormány valamelyik lova győzhet. Ha egy másik ló véletlenül gyorsabb lenne a kormánylovánál, akkor a szolgák lefékezik még a cél előtt. A lovak útját feszült figyelemmel kíséri az izgatott tömeg. A nemesek szolgái kurjongatnak és kiabálnak, hogy feltüzeljék a futókat, de a nemesek, akik többnyire maguk is versenyló tulajdonosok, megőrzik visszafogottságokat. Vad hajrában robog el előttünk a mezőny a cél felé, amely kevéssel a város mögött van. Még el sem oszlik a porfelhő, amelyet a lovak patáik kavartak, már jönnek is lihegve az első futók. És ki mindenki tartja magát itt futónak? Ezen a versenyen is részt vehet bárki, aki akar, így aztán az öregembertől a kisfiúig ott bugdácsol mindenki. Mezit láb futnak, lábuk véresre horzsolódik, és csúnyán gosodik. Az arcuk eltorzul az erőfeszítéstől, és látszik, hogy soha az életben nem edzettek. Sokan még a nyolc kilométer hosszú pálya célja előtt kiesnek, és szenvedéseikért legfeljebb a néző gúnyolódása a jutalom. Most is sántikálnak még a pályán az utolsó futók, amikor már indul a következő versenyszám. Ezúttal a lovak lovasukkal a hátukon robognak elő újjongó üdvri valgás közepette. A lovasok régi történelmi elmezeket viselnek, és vadul ostorozzák a lovakat, hogy mindent kihozzanak belőlük. A nézők lármáznak és hatonásznak. Amut megbokrosodik egy ló, Lovasa nagy évben a tömeg kellős közepébe repül, de senkit sem zavar. A lovagi tornával véget érnek a versenyek a bárkoron. Felsorakoznak a győztesek kezükben fatáblákkal, amelyen a célba érkezésük sorszáma áll. Több mint száz versenyző, és csak nem ugyanennyi lovas van itt. A versenybirág tarka és fehér állakat nyújtanak át, de tetszés nyilvánítás nincs, mert ez a szokás itt ismeretlen. A tömeg nevet, újjong és örül, ha valahol valami komikus helyzetet lát, mert ez az ő színháza. Befejezésül lovasjátékokat is rendeznek Lászán kívül egy nagy réten. Óriási tömeg kellős közepébe kerülünk megint, és örülünk, amikor egy nemes meghív bennünket a sátrába. Ezek az ünnepi sátrak gyönyörű látványt nyújtanak. Tulajdonosuk rangjának megfelelő sorrendben állnak, drága szövetből és brokádból varva, gazdagon díszítve. A színek kavalkádjához hozzájárul még a férfiak és a nők gazdag ruházata is. A világi hivatalnakok a negyedik rangfokozattól fölfelé vakító sárga sejem ruhát viselnek, nagy kék rókával szegélyezett tányér alakú kalappal. Ezeket a rókaprémeket Hamburgból hozatják. <gül> a hazai kék rókák túl szegényesek a tibetieknek. Nem csak a nők, a férfiak is túl akarnak tenni egymáson ruháik pazarságával. Vérbeli ázsiai pompa szeretetük, Összekapcsolja őket a világ sok helyével, noha egyébként nem nagy szakértői a földrajznak. De kék rúkák jönnek Hamburgból, igaz gyöngyök Japánból, Korallok Olaszországból, türkizek Bombéjon át Perzsiából, Borostyán Berlinből és Königsbergből. Később magam is gyakran írtam leveleket szerte a világba, ha egy gazdag nemes valamit hozatni akart magának. A dísz és a pompa egyfajta belső szükséglet, amelyet a ruházkodásban és a rendezőnyekben újra meg újra kifejezésre juttatnak. Maga a nép nem ismer semmiféle fényűzést, de urainál szereti látni a pompát, és ettől csak jobban tiszteli hatalmukat. A nagy ünnepek tulajdonképpen a hatalom és a pompa kinyilvánításának alkalmai, és a magasrangú bömpók tudják, mivel tartoznak a népnek. Amikor aztán az ünnepek utolsó napján a kormány négy minisztere felcseréli drága fejfedőjét szolgálja vörös-rojtos kalapjára, hogy ezzel is bizonyítsa egy pillanatra a néppel való egyenlőségét, az újjongás és a csodálat nem ismer határt. És most vissza a lovas ünnepéhez. Ez a legnépszerűbb rendezvény valószínűleg a hajdani nagysereg szemlék maradványa. Akkoriban a hűbér uraknak meghatározott időközönként szemlére kellett vezetni csapataikat uralkodójuk elé, ezzel téve bizonságot készen háború esetén. Ez az értelem rége elhalványult már, de sok minden emlékeztet még mindig a mongol uralom alatti harcias időkre. Még most is csodálatos a tibetiek hihetetlen ügyessége és lovas bravúrja. Minden nemesi család meghatározott számú résztvevőt küld ezekre a játékokra, és minden becsvágyuk arra irányul, hogy jól végezzenek a csapatértékelésnél. A lovaglás és a lövészet azok a próbák, ahol be kell bizonyítani bajnoki tudásukat, és én őszinte csodálattal néztem őket. Csak nem egészen kiegyenesedve állnak a nyerekben, és miközben a ló egy kiakasztott céltábla előtt elvágtat, fejük fölé lendítik az elöltöltős puskát az égő kanóccal, és derékszögbe fordulva rálőnek a céltáblára. De már is nyíra és íra cserélik fel a puskát, alig húsz méter választja el őket a legközelebbi céltól, amikor a tömeg üdvri valgása már hirdeti, hogy ott is célba találtak. Lélegzett elállító milyen fürgén bánnak a fegyverekkel, és milyen gyorsan tudják cserélni őket. Ezeken az ünnepségeken a tibeti kormány ismét bizonságát adja példás vendég szeretetének. Valamennyi külföldi képviseletnek pompás díszsátrat állítanak fel, ahol szolgák és összekötő tisztek törődnek a vendégek óhajaival. Különösen sok kínait láttam akkor az ünnepi téren. Azonnal kitűnnek a tibetiek közül. A tibetiek nem kimondottan ferdeszeműek, és piros poszgás arcuk is ismerősebbnek hat, mint a kínai aki. A gazda kínai viseletet rég felváltották már az európai öltönyök, és sok kínai, e nem lévén olyan konzervatív, mint a tibetiek, szemüveget visel. Lászában többnyire kereskedők élnek, és otthoni összeköttetéseik révén előnyös kereskedelmi kapcsolatokat tartanak fenn. Jól érzik magukat itt, és gyakran véglegesen letelepednek Lászában. Ennek különleges oka van. A legtöbb kínai ugyanis szenvedélyes ópium szívó. Tibetben pedig, ahol még a dohányzást sem látják szívesen a hatóságok, sőt néha még büntetik is, nem tiltják az ópium szívást. Néha persze a kínaiak példájától elcsábulva egy-egy idevalósi is az ópium után nyúl, de ebben is megmutatkozik a kormány ellentmondást nem tűrő hatalma. Az ópium szívást nem tud elharapózni, mert szigorú szemmel őrködnek a dohányzás bűne fölött. Lászában ugyan a világ valamennyi márkás cigarettáját meg lehet vásárolni, de a hivatalokban, az utcán, a szertartásokon szigorúan tilos a dohányzás, és új évkor, amikor a szerzetesek gyakorolják a hatalmat, még a cigaretták árusítását is megtiltják. Ehelyett a tibetiek tubákolnak. A nép és a szerzetesek egyaránt a saját készítésű burnótot használják. Mindegyikük büszke a maga keverékére, és ha két tibeti találkozik, először a burnótot szedik elő, és megkinálják egymást egy csipetnyivel. Ekközben szeretnek egy kicsit elhencegni dohány szelencéjükkel is, amely az olcsó jávorszarftól a drága aranyfoglalatú jádekőig mindenféle változatban létezik. Élvezettel szórják a port új körmére, és aztán nagy gyakorlattal óriási porfelhőt fújnak ki a szájukon, anélkül, hogy egyet is tüsszentenének. Ha valaki szörnyű tüsszentésben tör ki, az biztos, hogy én vagyok a jelenlévők nagy derültségére. Lászában nepáliak is élnek. Gazdagon öltöznek, és általában igen kövérek. Messziről látni ezeken a kényelmes kereskedőkön milyen jó soruk van itt. Hála egy régi szerződésnek, még ma is mentesek minden adó alól. Ezt az engedményt Tibetnek egy vesztett háború után kellett megadnia, és értenek hozzá, hogyan kell ezt a kedvezményt alaposan kihasználni. A legszebb üzletek a Barkonon a nepáliaké, akik körmönfont kereskedők, a jó üzlet iránti hatodik érzékkel megáldva. Családjukat többnyire otthon hagyják, és később maguk is visszatérnek hazájukba, Ellentétben a kínaiakkal, akik szívesen vesznek el tibeti nőket és telepednek meg itt véglegesen. A nyilvános ünnepségeken a nepáli diplomáciai képviselet tarka szigetként emelkedik ki az amúgy is igen színes kavalkátból. Ruháik még az általános színpompát is felülmúlják, és a gurka katonák, a testőrségük, piros attillái már messziről világítanak. Ezek a katonák bizonyos hírhegységre tettek Szert Lászában. Ők az egyetlenek, akik túlmerik tenni magukat a halászati tilalmon. Ha ez a tibeti kormány fülébe jut, ünnepélyesen tiltakoznak a nepáli képviseletnél. Ezután következik egy színjáték. A gonosztevőket tevőket természetesen meg kell büntetni, mert a képviselet nagy gondot fordít a kormányjal való jó viszonyra de az uraságok többnyire maguk sem egészen ártatlanok a dologban, mert Lászában sok nemes ember is szereti a tiltott hazai halételt. A szegény bűnösöket tehát végtelenül leszígyják és megkorbácsolják, de mindkét büntetés kíméletes. Lászában egyetlen ember sem merne horgászni-menni. Egész Tibetben egyetlen hely rendelkezik halászási kiváltsággal, ez a cánkpó mentén fekszik, egy homok a közepén. Nem terem meg ott semmiféle gabona, és legelők hiányában szarvasmarhákat sem lehet tartani. A halászat tehát az egyetlen élelmezési forrás, és a törvény itt engedményt tett. E falu lakói persze másodrangúaknak számítanak, épp úgy, mint a mészárosok és a kovácsok. Számszerűen a Mohamedánok is tekintélyes részét alkotják a város lakosságának. Saját imaházuk van és vallásuk gyakorlásában teljes szabadságot élveznek. A tibeti nép egyik legszebb jellemvonása az, hogy saját korlátlan szerzetes uralma ellenére semmiféle fanatizmust nem mutat, és minden más vallást a végsőkig tiszteletben tart. A muszlimok többnyire Indiából vándoroltak be, és teljesen összekeveredtek a tibetiekkel. Hidbuzgalmuknak megfelelően először azt kívánták, hogy tibeti feleségük is térjen át az iszlámra. De közbelépett a kormány, és csak akkor engedélyezte a tibeti nőknek a muszlimokkal való házasságot, ha megmaradnak a hitükben. A vegyes házasságból származó asszonyok és lányok még a tibeti viseletet hordják a szép haráncsékos köténnyel, és jelképesen az iszlám fátyolt is fejfedőként. A férfiak a fezekkel és turbányaikkal tűnnek fel a városképben. Ők is többnyire kereskedők és jó összeköttetéseik vannak Indiával, különösen Kasmérral. A lovas ünnepén mint valami hatalmas kirakatban megfigyelhető Lásza lakosságának valamennyi csoportja. Látni itt ladakiakat, butániakat, mongolokat, szikkimieket, kazahokat is. Így nevezik a szomszédos törzseket. Különlegességnek számítanak a hui huik, a kínai mohamedánok, kuku Nor tartományból. Az ő tulajdonokban vannak a vágóhídak, amelyek a linkoron kívül egy külön negyedben fekszenek, és kicsi lenézik őket, mert az állatok leülésével vétenek a buddhista tanok ellen. De nekik is van saját templomuk. Amilyen különböző a vallás, a faj és a szokások tekintetében lássa. Olyan egyetértésben gyűlik össze a lakossága az új év hónapjának mulatságaira. Még a tibetért versengő két nagy rivális, az angolok és a kínaiak sátra is békésen áll egymás mellett. Az ünnepség fénypontját a játékok és az így táv után a nemesek egy külön versenyszáma adja, amilyent még életemben nem láttam. Egy tarka függönyt feszítenek ki amely elég koncentrikus körökben bőrgyűrűket akasztanak egy körülbelül 15 cm átmérőjű fekete céltáblára. 30 méternyi távolságban áll fel a lövész, és egy nyíllal a fekete céltáblára lő. Ezek a nyilak röptükben sajátságos zenei hangokat adnak ki, amelyek messzire elhallatszanak. Kezembe került utána egy ilyen nyíl, és láttam nyílhegy helyett egy átlyukgatott fagombot tűztek a nyílvesző végére, és a levegő, amely röptében a lyukakon átfütyült, hozta létre ezt a jellegzetes éneklő hangot. Ezzel a lövedékkel a versenyzők olyan pontosan betaláltak, hogy csaknem minden nyíl kiütötte a céltábla közepét. Végül a nemeseket is fehér szalagokkal jutalmazták. Amikor véget ért az ünnep, a hűbérúrak pompás menetben vonultak vissza a városba. Az emberek az utak szélén álltak, és irítség nélkül csodálták félisteneik pompáját. Elégedettek voltak, a szemnek és a fülnek megadatott az öröme, és a hívők lelke sokáig táplálkozik még -e nagy szertartások misztikumából és abból, hogy látták az ifjú istenkirályt. Most visszatérnek megint a hétköznapokhoz. A kereskedők kinyitják üzleteiket, és a régi hívvel kezdenek alkudozni, Kockavetők tűnnek fel az utca sarkokon, és a kutyák is visszatérhetnek a városba, mert a már ismert okokból a tisztaság idején csak a linkoron kívül tanyázhattak. Továbbra sem foglalkozott velünk senki. Közeledett a nyár, isiász fájdalmaim javultak, és a kiutasításunkról egy szó sem esett. Még mindig az angol orvos kezelése alatt álltam, de a meleg napokon már dolgozni is tudtam a kertben. Most bőségesen voltak megbízásaim. Hamarosan híre ment, hogy az új létesítmények és a szökőkút út Káron kertjében az én művem, és egyik nemes jött a másik után, hogy valami hasonlót rendeljen. A tibetiek szeretik a kertjüket. Minden tenyérnyi földön virágot nevelnek, de a régi teáskonnákba, konzervdobozokba, törött fazekakba is palántákat ültetnek. Minden házban és minden szobában virágok pompáznak. Auschneiter nagyon elfoglalt volt. Az első szakszerű csatornát építette Tibetben. Reggeltől estig az építkezésen tartózkodott, és csak a nagy ünnepségeken szünetelt a munka. Külön szerencsének lehetett tekinteni, hogy szerzetesek bízták meg, mert ha a világi nemesek nagy szerepet játszanak is az ország igazgatásában, a döntést minden kérdésben egy szerzetes csoport hozza meg.